a színpadon való mozgásuk irányát, arckifejezésük, gesztusaik, mozdulataik, valamint a díszletek körülírásával élvezhetőbbé válik számukra az előadás. Az audió narrációnak és vagy egy film kiegészítő feliratának az elkészítéséhez nagyobb gyakorlat szükséges, mint egy hangzóanyag lefordítása és feliratozása esetében.